Ratxaldeon guztioi, gonekin ero-bero irratisaioan zaudete? Berandu, baina ziur. <laughs> <laughs> right. Eta hori, bagorkoan presarekin iritsita, baina baina gabe, eta gaur musikala eskainiko dizuegu. Eta, bueno, ba, eguraldi zora garria udakagunez, eta badirudien ez udara bengoz iritsi dela, eta... Goi, goi, goi, ez eta pixkat postasun hori alarazteko bagorkoan anparanoia arekin idiliko gara orduan tantzear. Hemen antxetik ratetik ekoiztan dugu gonekin eroberon eta esperdo gozuek ere gustara ibiltzea dantzatzen eta musika goi, goi, entzuten. Thank you. Soa, ai soa, soa, wa Djoni nye la monde nye, neni ndoro ni la monde nye fantabata e la monde meme kala moñepo ni edu malamo korodó ujo ni lemo denye neni dogo ni lemo denye mi holo teni mi bolai flash player dejó de funcionar miren <risa> <Esakitzeba. Nola. risa> bueno, va, esakit se va <risa> nela mana esakit mina en toten ginen na beste goxa o fatun matadia guararena dela esango du eh bueno Bizkaiatere berandu baina naman da gaur bertan eh Murtzean dagoela, Cartagena hirian e, kontzertua emango duela. Emakume hau eh Costa de Marfiletik e, dator eta bueno, ba, bere herrialdean ba bueno modernitatareniko da ba bertako musika, ba, hola, jazz, soul eta folkarekin noastu dituelako, gausu ba, lulu musika hau eta, bueno, behik uste dut dena zemakume interesgarria antzuteko eta hori, ba, esan bezala gaur eh, kartagenan egongo da mar eh, marde musikas festivalaren barruan eta, bueno, duainik eskineko du kontzertua ez dakit berra da kaso norruet, hanen guran baldin badabil, ba, bilba, etzazue galdu kontzertu hau, eta, bueno, baino esan dugu bezala, berez adobek uste da dugu <laughs> han paranoia antzuteko intentzia ganeuken gaurkoan baina ez dakit. Bai, orrenbestetan Euskaldriko Taberna desberdinetan entzuna lizandiren kantak, ba gaurkoan ere, ba, jaietan eta gaudela, baita, ez? Horrela murgildutak. Bai. Eta hori ba, ba jendea pixkat jartzeko, hori ba, zen gure intentzioa eta bueno, ba, udara soinuak ere badirelako. Eta horregatikan nahi genuen gaurkoan musikita ekarri. Uh -huh. Ez dakit, hori eh, bueno, bahari... Ez dago jermatala, nik gustetu dut denok, e, bere bestea, bentzu ditugu hanparanoiaren eta gainera Euskal Herriarekiko ere lotura zakit, ba izan da Fermineekin, Imanutzarekin, e, bueno, kolaborazio asko egin dituen emakumea da eta bueno, hemen inguruan kontzertuak maiz ere eman izan ditu. Eta bueno, horregatik ere nahiko ezagun duguela eta gainera musika oso dantzagaria eta igual ezain kommerziala egiten duelako eta bueno, ba, hartzen den musika delako. Bueno, sanbardu ere e, bueno, gaurkoa eta aurrenbestekoa gure temporada honetako azken irratsaioak izango direla eta bueno, ba jakin dazu zuen agustuan deskantxu txiki bat hartuko dugula, baina iraian indar berrituriek itzultzeko asmo dugula. eta, eta bai, bai ideiak, bai, berkokatu eta baita, ez? Azkenean urrengo urtean gogotzugo hartuko dugulakoan. Hori da. Ez? Baina, bueno, alasai egon, nindik ere irratxa jo bat gehiago izango eta horren gaztean eta, bueno, baina gero ya buztuan oporrak, mundu buztea buztela. <gülüyor> Bitartean eta, ea, guri eta zuei zer batuak e, zue, zuei prestatu izuen eta hanparanoiak destinoa oren abestiarekin usten zaituztegu, feria furiosaren diskako kanta. Hau izan da bere feria furiosako e, kanta. Esan barra dago, beno, nastuko ditu bila bai ibilbideak bideak, beno, bat datozelako momentu askotan, larogitame sortzitik, edo larogitame zazpitik, ez? Bi mila sortzi bitarte. Bai, Amparo Sánchez eta Amparanoiaren bideak, ez? Eta beno, guretzat bai ezagunagoa da ba, talde edo bai, bueno, elkartrukatu zuten... Banda horren abestiak, baina ba, esatarenak bien ibilbidea zertuko garela. Hori, Kaukan. Amparo Sánchez eringuruan, ez? Baina, bueno, hori, esan bezala, Amparo Sánchez, bueno, bera berez, eh, jaen da, baina, bueno, Madriera mugitu zen, eta bertan laba piesa auzuan, bango jendarekin, ba, hori, mila bederatzen, noregita mazazpi inguru hortan, Anparanoia taldea sortzen dute, Eta baita sortu ere, ze izugarrezko arrakasta duen taldea izanda, 11 urtez, eh, ba, kontzertuak eman eta eman ibile dira, einbestenun, mila kontzertu baino gehiago matea iritsi izan. zazpi album eta guztiago hori ba 11 urteetan, ez? Eta bueno, ba, nikuste horregatik ere Amparo Sanchez eta zitze egiten menean askotan segituan Amparan taldera jotzen dugu lada hori edortu zaigula burura, baina geria da, ba, mila 2008 azkeroetik, ba, berak bere bakar-lari moduan ba ibilbia jarraitu duela. Eta eta onorengo besteak ere ba ezagunak eingo zaizkigula seguru ere. Baina bueno, ba, hori, pixkat DMN tan xe garela jaurkoan. <hieres> ba, ia adibidez gero ere, e, ba e, Mirene hasieran esan duen bezala kolaborazio aunitz egin ditu talde eta bakarlari ezberdinekin, eta orain utziko dizueguna, zen, bueno, egiten eingo dugun gauzetarikoa da lasaietik pixkat eh. Horria. Gorago Eh? Inkretxendo. Inkretxendo. Izugu, eh, bueno, a incretendo eta ben ore dizegu e calle 13rekin egindako beste bertsio bat bueno abestiaren bertsioa biak batera noi nadie como tu en el mundo hay gente bruta y astuta hay vírgenes y prostitutas ricos pobres clase media cosas bonitas, Eta un par de tragedia Hay personas gordas, medianas y flacas Caballos, gallinas, ovejas y vacas Hay muchos animales con mucha gente Personas cuerdas y locos de mentes En el mundo hay mentiras y falsedades Hechos, verdades y casualidades Hay mentalidades horizontales Verticales y diagonales Derrotas y fracasos accidentales Medallas, trofeos y copas mundiales En el mundo hay vitaminas y proteínas Una guira Eta zizik ea jokina Hay árboles, ramas, hojas y flores Hay muchas montañas de colores en el mundo Hay decisiones divididas Entradas, salidas, debutes, pedidas Hay inocentes, hay homicidas Hay muchas bocas y poca comida Hay gobernantes y presidentes Hay agua fría y agua caliente en el mundo Hay micrófonos y altoparlantes Hay seis mil millones de habitantes Hay gente ordinaria y gente elegante Pero, pero, pero No hay nadie como tú, no hay nadie como tú mi amor, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú mi amor, no hay nadie como tú. Se mueve la tierra, hay tanques de oxígeno, tanques de guerras El sol y la luna nos dan energía, se duerme de noche y se vive de día Hay gente que rectifica lo que dice, hay mucha gente que se contradice Hay algarrobas y algas marinas, hay vegetarianos y carnicerías Hay tragos amargos y golosinas, hay enfermedades y medicinas Hay bolsillos llenos, carteras vacías, hay más ladrones que policías Hay religiones, hay ateísmo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 Quijotes y dulcineas Hay sexo en el baño, sexo en la cama Sexo sin ropa, sexo en pijama Hay cosas reales y melodramas Hay laberintos y crucigramas Existen llamadas que nadie contesta Hay muchas preguntas y pocas respuestas Hay gente valiente, gente con miedo Gente que el mundo no le importa un bledo Gente parada, gente sentada Gente soñando, gente, gente despertando Hay gente que nace, gente que muere Hay gente que odia, hay gente que odia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 senuzu de ez dago sí. para Amparo, Amparo Sánchez de que colaboratzen hobestiant. No? Bueno, da, gertatzen diren gazak, ba bueno, iritsia, iristagatik eta itzen gabe hasta bat. Eta, bueno, horrela ba, ba, bueno. egiten ditu boli, ratxaioak, bakizu ba, dugu oso garrena garela, dena zaltzen dugula hemen, gure kaos guztiak, gure estak, bai, bai, bai, gaur ritxe gara, ni pasadu, pasadu fotokopia bat ez da, ez du ditzein, eta, bai, bueno, listan, liste bat zegoen abesteik, ekin pentsatu du, bai, benakamparorenak zilea, eta ez. Bai, ba, kolaborazioa bai, kolaborazioak, edo... bai. Baina, abesti oso, oso polita eta oso dantzagarri eta, bueno, rellitokoa ere bai da. Kalle 13, e, <risa> ka, bai, kafetakoarekin e, kolaborazioan egin dako abesti hau, nahi nahi ekomotu. Eta, bueno, esamar da, Kalle 13, babaduela pixkatez, ba, dantza puntu hori ere bai, eta, eta, bueno, bideoklipak nahiko politxak ira ere bai, ikusteko, eta, bueno, baina, beste kultur gomendio bat, hemen txogetatzen duguna. Bai, gaur kultur gomendioak izango ditu. <risa> bestela ikustema dugu, horrela doa e, programa guztia eingo diogu beste er, er egun batean. Ja, ez horren astoratuak eta ez horren udagiriotan sartu guk ere. Bai. Ba, lasaiago bat, baina momentuz, bueno, ba, beraz, hitz egiten jarraituko dugu. Bere bai anbaroren abesti pare bat jarriko ditugu baita ere. Baita ere. Eh? Ba, bai, pare bat baina gehiago jarriko ba, ditu. Ja. Eta, ze merezi du, ze merezi du eta hori jazta, azalpenak azalpen, jadeitzen ba, pixka bat berataz hitz egiten Bueno, pues eh, lehengo, ahipatu dugu moduan, ez ba urte pila bat egontzen anparanoia taldearen kide izanik baina, bueno, bere ibilbidea, piskat, anekdota modua, menean, kuriosoa delako piskat, zergatia ere hasi zen bakarkako ibilbidea, bueno, ahipatzen da eh, Monrealera gombidatu zituzten jas, jaialdi, oso famatu bat etara, Eta ranon da ba, taldekideerdiek eh abilia galdu eta amparo anparo eta musiko pare bat geiago iritsi zen sei kanadara eta bueno ba kontrabaju eta bateriarekin batera ba esten dutukira igo eta hiruren artean kontzertu eman bar izan zuten eta ranon izugarriko izugarrizko arrakasta izan zutela ba pasada bat gene gustia oso oso pozi gelditu zen eta bueno pues sortik pizkat ere Ba, igual animatu zen anparo, esatea, bueno Ba, igual nein ere kabuzere Gai baenaiz, ba, kontzertu Gaten mateko, eta, bueno, poskuriosoa bezala, ez Baya, Momentuari izan behar du, ez Iritxikan adara, eta erteiz dela, ez Zabiela galduin dugu, edan txezu Zue super jai Eta, ea, ze, ze kresta Eitun duzun Ez dakit, e, abesti Iremat pentsatu duzunein, da, igual Komentatu zein, <laughs> Eta, bimila bian grabat, <coughs> Mexicoan grabatutako abestia Somos Viento mm. bai? Eta, pues, bueno Zai, productorak eta horrela Berdin dio, ez entzu diren Eta, ez, momentu honetan Orduamu, no? Au jarriko dizugu bitartean Somos Viento, amparanoia Horain bai amparanoia Okay okay okay okay want to want to the esperado number 1 obe. Ya ja, animatzen hasi jaite. Bai. Ja. Ba, en zumezela bestia da hau eta bueno, ba seguruenik <coughs> ba ya ezagutuko zen ituzten hor besta hotzu batzuk, Fermín, Manutxa a ba, besteantan, Fermín, Inigo eta Javier Muguruza daude eta baita Manutxa ere. Eta bueno, ez, ba Lena aipatu bezala, ba kolaborazio pia ditolako a bestia hau bai anparanoia garaikoa dela. Eta bueno, pizkat an paranoia ere ba hitza egiteko, ze bilbide luzea egin zuten. Bueno, shamarda Altaldea sortu baino lehen eh, anparok eh, bi talde edo bi proiektua bian jarrizitura lehenengo amparo handekkan eta ondoren anparamos el blues. Baina horren ostean eh, babon hori esamezzala la pieza auzoan eta hor ba pixkator eh, girotzen da edo sortzen da amparanoia proiektua, Robert Johnson, Piluka, Luisito eta Alfonsorekin batera abian jartzen duen proiektua. Eta, bueno, ba, estiloari dagokionez, blues, soul, bolero, ranchera, rumba, e, Sudamerikako, latinoamerikako musika tradizionala, bueno, pixkat guztian nastuz eta koktelera batuan sartuz, ba, hori ba, guztia sortzen dute ez. Lehenengo albuma kaleratzen dutena El Poder de Matxin izan adu, eta bertan dagoeneko manutsaorekin elkarlanak egiten ditu, Eta berarekin batera nola ez, e, bai Frantzia eta bai Estatu Espainolean zehar bai, kontzertu morda ematen ditu, eta bueno, asko irekitzatzezke hori manutsa hori eskutik. Eta horren ostean e, urte beranduago, e, bigarren albuma kaleratzen dute feria furiosa izanakoa. Eta bertan ja askozaz e, kolaborazio eta lagun geiagorekin egiten ditu ba bestiak. eta bertan bueno ba Manutxa Noski, Fermin y eta Javier, ba bestean dan izan ditugun bezala Torino Karotone, Mucho Mood, Mu, Dani Monoloko, Ojos de Brujoko ko Juanlu, Fermín Hajalote taldekoa, bueno, jende mordoak parte hartzen du kontzer, e, album horretan eta bueno ba kontzertu mordoa emand zituzten honekin ere baina jira hori amaitzarako ama ba, pizkat bad erudi nekatuta gukatu zutela goziak eta ban, olako, ba holako ba manaketa bat edo proposatzen da taldean eta ba bueno pizkat deskantxu bat hartzen dute eta bueno anparok ere ba aipatu izan duenez beretzat ere honetorri zen pizka bat etorkizuna begira nondik e, jarraitu ba pentsatzeko holako deskantxu txiki bat Ba, mirenek eh, asiera nahi patu duen lehenengo diskako abesti bat jarriko dugu ba, hori be, eh, el poder de matxin eh, diskako keteden abestia hau uh -huh. ezaguna bai? Os ezaguna El día te me dijiste Dios, muy buenas, me voy de aquí. Dejaste mi alma en pena por los rincones llorándote aquí. Pobreza, ahora que ha pasado más de un año y ya <risa> bueno, ba, esan bezala txiki hori hartu zuen amparok, baina itzuleran bere trompetista zen Jose Albertorekin batera llamamen mañana, proiektuak klaratu zuten bien artean. Baina, bueno, 2000 garren urtean Samarda, ba, Anparerentzat ere basko ba, markatzen dion esperientzia bizitzen duela Mexikora egin zuen bidaia eta bertan mugimendu zapatista ezagutzeko aukera izan zuen, eta baita Markos liderraren ba, mugimendua, eta bueno, ba, oso unkiturik edo mugituta itzuli zen handik, eta argazki ba, erakusketa bat antolatu zuen, e, realidade, realidaden txapas izenekoa, eta bueno, horrekin batera balako topaketa musikal batere antolatu zuen, ba, bertan ezagutako jendarekin, eta lagunekin, eta ba, horrela. E, bueno, ordurako da ja, eztenengaatokietara bueltatza pentsatu zeukan, amparook, eta hortarako blauu musikariku batar eta bulgaro batekin batera egiten du itzulera hau eta beste egira bat jartzen dute martxan eta bueno ba, ja gira honekin ba esan pixkat igual mugak a, gehiago gelditzen dituzte edo ba ordura arte gehiago ba Frantziaren eta Espainiaren estatuan Euskal Herrian eta ibili izan bazen ere ba liontan, ja Italia, e, Belgika eta baita Mexikora ere basalto salt egin dute eta kontzertuak ere berdan eskaini zituzten eta eh, gira honi somos viento izan manchete valen eh, entzungai izan eh, dugun abestiaren izan berekoa. horren eh, ostean berriro beste diska bat prestatzea jartzen da buru belarri, bueno, lena aipatu dizu egu 11 urte botetan 7 album anparanoiarekin, anparanoia, anparanoia proiektorekin, beraz imaginatu, ose, zen erokeri bat, gira guzti hauek ero berriro beste diska bat prestatu, grabatu, kaleratu, bueno, Eta geldi, gelditua, be, emakume hau. Eta beste balan hau, enxilau izanikoa izan zen, hau, ba, esaten duen elektrikoagoa, edo influenzia latino gehiago dituen diska dela, eta baita reitoku bano gehiagoa daukana. Eta e, 2008an, Rebeldiakon Alegria, rekopilatorioa aurkeztan duan paranoiak, Eta, bueno, ba hortan, bari, rekopilatorioa denez, izenak esaten den moduan ordura arte ba kaleratutako abesti oberenen bilketa bat eskaintzen du. Da, bueno, ez dakit. Au, algungo zen acaso? Acaso nada. Au, seguro ez da vera. Ez da ustek. Bueno, gadu espekulatzen ez? Leno ez lana. Ba Yeah. Ritmo latino Aguaitu, okay, mire. ¡Va! <risa> ¡Masita! A veces me sorprendo triste ¿Y qué haré yo con mi vida? Lo que debo hacer Con lo que quiero Lo que quiero tener Con lo que tengo, de tristeza viene con veresa y no me deja pensar, de tristeza tú no me interesas, está sonando la rumba y me llama, me llama a bailar, la vida te va, presión, y no te agarra, no es sin, la vida te va, preocupación, deja la preocupa, pasa la vida te va. Prension Y no es de garrafa, no es de cibo. La vida te va Preocupación Deja la preocupa, tu asalación ¿Qué será de la preocupación? ¿Qué será? Nada y algo afecta mi alma me siento mal conmigo misma me siento mal no encuentro salida la vida la vida te da, presión y no el desgarra pa no el es de preocupación deja la preocupa pasar así la vida será Yo soy pobre que no tengo pa O oh, no tenen, no tengo ni casa ni trabajo Mi nombre no aparece Eta, bueno, ba, hori... Hau, abestia ba, ja inkretxendoaz e, naren adibide, irratxaiuaren amaiera urbiltzen e, adibide ere. Eta, bueno, ba, biskata maitzeko, eh, zamparanoiaren ibilbideari dagokionez, kionez, ba, esatean, bi mila bostean... E, ba, azken, bueno, osoa, bi mila seia, markatu, album, beste album bat kalera zutela labidate da izenekoa dela aurretik entzundu gona bestiaren izan burua ere... Beraz, rekobilatoi hortan ez zegoen. <laughs> Naiz eta ritmo latinoak izan. Baina, <laughs> <laughs> gurnalako utxua zen, aurrako diskoalbumetik, ba, jarretu zen ritmo latino ekin hori da izango da. Eta, bueno, barrumba askorekin ere kaleratutako diska izan zen hau, eta, bueno, ba, ba bertan ere lagun askorekin batera egintzuen banda, ba dira, dani monoloko, kalima, bueno, beti lagun ez zinguratu da, Eta, bueno, bari, bale, bezala, ya, e da, bueno, amaitzeko bari komentatzea na, balen aipatu bez ja eh bimille 8an bakarkako ibiludia bilatu zuela Tuxona bana e, diskarekin. Eta, bueno, berak ere egogoa zolako berbada ba hotximtimoagoak ba, eta lasaiago batzuk eh balantzeko eta eta berbada ba ez dute Ba, alako jartzu nore dori euki, ba, amparan nahiarekin kaleratutako zenbat abestik bezala, baina, bueno, ba, bere hau txori entzuta beti plazer bat da, beraz, ba, gozatzeko diskak ere, bai, orduzker publikatu dituenak. Eta, bueno, ba, ja, gure irratsaioa dena, baiera horri biltzen denez, eta, ja, esan dugunez, ba, topea tope bukatuko ganuela. Hmm, jarriko dugu e, abesti bat, eta gero, e, emango dugu goraintziak, bueno, badak izute, azkeneko ilabetean... Babe no, correo email bitartez, ba jarraitzi bat daukagula eta ba, gomendioak egiten dizkigula eta ba, pixka bat elkarturkatze bat ematen ari garela, ezagut jarraitu ez, igual ez da ditugu horrenbeste jarraitzi hutsu eta beraintzat berria da. Baino menor, anonimatoa mantentzen da eta galderak botatzen dizkiogu eta beno ba, gomendio bat jarriko dugu. Berak esandako gomendio bat. Ez? Ba, uh -huh. jakindezan, guk ere bere imeak irakurtzen ditugula. Arida. Eta, eta bueno, galdera botako diogu ere. Eta gorkoan nazakiten bolaukiko dugu, baina Txabela Bargas e, gustokoa duela aipatu dugu ere. Ezan margada, anparanoian entzatzea, bueno, anparasantzea ere inspirazio handia izan dela e, Txabela, edo, ba, ba hemen e, ere bilikko lidei ekarri izan dugun beste artista bat, beraz, bueno, pixkator lotzen... Mari, de manera melodiopiska jarriko jarraitzaile. Buen Kom. Ba, bueno, horia amaitzeko ja 3 minutu ditu unean. E, ba, esan txabelaz ez diogula jarriko zen, bueno. Ba, ba Xabela <coughs> sakonagoa da eta bueno, ba, jarri dugu beste girotxo bat, baina nakaso eta emailean jartzen digunez asko ikasten ari duela gure gomendioekin ere. Hori da bigiteko pelota pizkatikoan. Baina an. Naiz. Ba jarriko dugu beste A bestibat. I mean, egiten I eta... that, it is yes, yes, bai. Bai nera? Bai. Harga hau beste bestibat. Bai, ba du izena. Eta abeslari ezberdinak... Eh, ba, nebiltzen dituen halen, ba, bueno, kaf, e, kaietrezekoak entzun ditugu eta beraien abesti bat da, baina marra da totola menpozina, Susanabak eta Maria Ritarekin matera gindako dela, eta, bueno, ba, latinunerikari dedikatutako abesti bat. Eta, ugalazkarra, azkarre, baxarretzai hau dioletako gomendioa ipatuko dugu, baina e, goita zazpian uste du dela, e, ustean goita zazpian, migaltzea diguna, e, handarribiko itxasetxe kulturzentruan, e, ba, balet e, ikuskizuna eskeniko dute, gainera ondarribikoa den eska. eska batek dantzatuko mm -hmm. du, dela frantziako, dut, e, bueno. Erdi, dut, bueno, uste dut, balet nazionale, bueno, erdia esmantzitako datu dugu, bueno, ondarribin, uste dut uzu ziur, baleta goela, bai. Eta, bueno, ba, Naiko ikuskizun potentea ondari bezalako horri batentzako. batentzako. Eta, bueno, baina, noera ze bertakoa izan ineskabasuposatzen dut ilusioa ingo diola bertan dut ere eta ba, Ekartza eta gainera sinfonikoa ekartzen du ere, eta, bueno, ban, fusia egiten dute. Eta, bueno, esataren nahi honetan, ba, azken aldian, ekintza kultural potenteak jartzen ari dituztela. Eta, baita ere, ba, bueno, bueltatzen pixka txabela bargasen arira e, beste irrati bateri... E, ba bai ba bat aipatu zedo baino carne cruda eh programan Radio 3 ematen den programa elkarrizketa egin zioten orain dela ez asko txabelari, eta beno ba asko maite du zuten entza bat ba beno ben, izan zenuten aukera guren homenaldi txikia entzuteko baino bertan elkarrizketatua eta ba bere esentzia ezagutzeko tartea badagoela mm -hmm. eta interneten ba, orain bikan, hortikan dabilela audioa Entzuteko. Beraz, itzi ardantzan ikusi, txabela entzun e, internet bidez, albaudzute, eta baino batez ere, disfrutatu duta, dara ez oz. Eta jarretzaiari gure galdera, basteko galdera, ah. e, ondarribiko, datu asko matenari zara, baina zakit, Moskuko jaietan amparan nirea entzatzeko aukera izango dukuzurekin? <tusurra> <tusurra> Latinoamérica. Zatodos, amapes, zelentezen eztamai agarretu urratu Ayita que gallia chuala, gallia de que se quiche. Kay apannyakta tikak nyata ta kawa yakta kuda puyari marniku ta waiki kuda panaituna. Kunaka ayita que Puerto Rico nación manta pacha. Paikunak sutikmi calle 13 y las patas vemos taquita pomanchis chayita que sutikmi Latinoamérica uyari kosches. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima, soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo, frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano, soy el soy que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres, soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva, la cara más bonita que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus buenas, soy un poderazo De tierra, que vale la pena una canasta con frijoles Soy Maradona contra Inglaterra anotándote dos goles Soy lo que sostiene mi bandera La espina dorsal del planeta en mis cordilleras Soy lo que me enseñó mi padre El que no quiere a su patria no quiere a su madre Soy América Latina Un pueblo sin pierna pero que camina, oye tú no puedes comprar al viento tú no puedes comprar al sol